Брати належало усіх разом. Вискочити першими означало зіткнутися з Савою чи Зизою і у випадку найменшої невдачі злякати стрільця. Зараз, ще мить, чотирьох сусідів давно пробили за всіма базами даних. Ці не конкуренти і ляжуть одразу. А з варибрусом треба жорстко. Тім людей, котрі це робитимуть, не треба вчити. Четверо молодиків наблажалися до нього з усіх боків. Лише тепер Богдан розігнув спину. Увага, повторив Бакула, прикипаючи до склав. Перед, затримання. Богдан підвівся і мовчки чекав. Поїхали, без зайвих церемоній, сухо промовив Сава, зробивши знак рухою. Увесь його без перебільшення крутий вигляд випромінював діловитість, а наміри негаїти часу свідчили «Знає, що робить». «Куди?» – спокійно спитав Богдан. «Не зрозумів», – картинно остопів Савченко. «Ти передумав учило?» «Тарас вже не потрібний?» «Чого ж, дуже потрібний?» «Але хотілося б упевнитися, що він справді у вас». «Якщо вже вдалися до кіднепінгу, повинні розуміти хоча б основні принципи. Не дасте поговорити з ним, нікуди не поїду». Похитавши головою, Богдан запхав руки до кишень. Пальці Зизи, який стояв позаду, розтиснулися і, захована в рукаві коротка битка, опинилася в долоні. «Зовсім дурний?» – визвірився Сава. А якщо ти здався, і разом з тобою менти приїхали? Якщо здався, – незворушно заперечив Богдан, – то на мені і мікрофон, і камера, і вам, полюбе, вже нічого не світить. Покажіть мені, сина. Саві зрадила витримка. Пістолет з'явився в його руці миттєво. Дуло вперлося в груди ворога, а голос наказав стати на коліна. Одночасно з широким замахом. Зиза зробив крок до Богдана. Всі його жахи зникли одразу. Один змах битки вкладе це змучене створіння, яке буквально хитало. Цей Сава завжди виходить правий, іноді все просто. Важка зброя зупинилася в останню мить, вже навіть почавши рух. Озброєні люди оточували галявину, а автомат в руках одного одразу кинувся в очі, паралізуючи не лише дії, а й думки. От і приїхали. Стояти на місці поліція, лягти у сніг. Вогонь відкриваємо без попередження. Черга з автомата поверголів усіх чотирьох мала чарівний ефект. Савин рука сама відкинула зброю. Хлопці слухняно вкладалися, проклинаючи власну дурість і нерозважливість. Лише стрілець самотньо застиг по коліна в снігу і мовчки спостерігав за розвитком подій. От і кінець нарешті. Усіх нараз майнула думка. Та, яка надавала право більше не пручатися. Демид з Андрієм добігли одночасно, і, не звертаючи уваги на непотріб, що валявся під ногами, за обидві руки вкарбували Богдана обличчям у сніг. Дзенькнули браслети. Пальці оперативника тремтіли в бажанні скінчити процедуру якнайшвидше, а щирий мат розбавляв думки про те, що в житті не подумав би, що саме я. Вдавивши коліном шию затриманого у сніг, Демид звільняв його за п'ястки, допомагаючи Андрієві. Надсадне гарчання мотора змусило всіх разом повернути голови до заїзду. Зім'явши плетену загорожу, потужно обшитий трубами пошарпаний чорний l 200 обертався боком. У вантажному відділенні на місці знятого кунга двоє в масках трималися за конструкції. Все відбулося миттєво. Колеса пікапа ще викидали сніг, а в бік розборок на галявині щось полетіло. Тепер вже ті, хто досі стояв і вкладав інших, попадали самі. Бабахнуло майже одночасно. Так, що захиталися будиночки. Скручені руки відпустило. Те, що відбувалося, не підлягало поясненню. З машини розстрілювали все підряд. Інша, ламаючи паркан, також в'їжджала на майданчик. Все вирішували секунди. Підхопившись на ноги, Богдан побіг до загорожі, що межувала з ліском. Тепер однаково. Може воно і на краще. Та думка про Тараса, витіснена ударом вибухової хвилі, повернулася дуже вчасно. Ні, ніяк не можна. І збираючи в жменю останні сили, перед самою загорожею, Богдан зробив кидок у бік і тоді схопився руками, перекидаючи тіло через неї. Швидше туди, униз. Коли Демид отямився, хлопці, лежачи, Били по машинах. Поруч нікого не було. Тільки Андрій ворушився на місці з підтягнутими до живота коліньми. Фігура стрільця рухалася до загорожі за нею ліс. Вишпортавши пістолет, який на диво ще залишався в кобурі, він вицілив спину в комбінезоні. Снігова крихта плавалася і текла по очах. Тому рух долоні по обличчю дарував стрільцеві зайву секунду. Лікоть правої руки майора уперся у сніг, тамуючи тремтіння. Стріляти на ураження тепер іншого виходу немає. Пістолет сміхнувся, викидаючи гільзу, і водночас постать утікача хитнулася на бік. «Ну!» Варибрус узявся за верхній патик масивного паркану. Удача вислизала з рук. Три постріли підряд пролунали, наче у вісні. Нога стрільця спорснула з деревини, і тіло впало на той бік. Ну ж, не міг він промазати, бо одна з куль, перехрестившись у думках, Димит поповз до загорожі. Кулі спороли сніг зовсім поруч. Відчулися навіть їхні удари у мерзлий ґрунт. А потім знову бабахнуло так близько, що тіло хитнуло хвилою, в ухах дзвеніло, а вміст черепної коробки поступово розростався. Нічого не розуміючи, майор підняв голову. Праворуч горіла чорна машина з трубами. Та, що вдерлася на подвір'я першою. З-під капота Валував дим. Іншої взагалі не було видно. Хтось навалився згори і примусово занурив його обличчя назад у сніг. Куди, майор, ляш, не зрозуміло, чиї слова, лунали, наче здалеку, хоч кричали у самісіньке вухо. Сава підхопився на ноги, що й не отямився. Це була найважливіша мить у житті. За нею зяйла Прірва, і лише власна рішучість та фарт могли врятувати. Наважившись підняти голову кілька секунд тому, він бачив, як винуватець усіх його найганебніших спогадів добіг до рятівної межі. Схоже, у нього таки поцілили. Так за стрільцем і прийшли. Кому потрібен він сам? Тіло, здавалося, втратило вагу і нечутливі ноги дивом донесли Саво до тієї ж загорожі, яка здолалася на одному подиху. А далі світ за очі. Богдан мало що зрозумів, падаючи вниз головою, втратив рівновагу і впав обличчям униз, отримавши удар, від якого попливло в очах. Губи та ніс заніміли, ноги ковзали, при спробі звестися та бігти. Зрештою це вдалося. За спиною гахнуло так, що луна пішла по цілому лісі. Він переставляв ноги, нездатний повністю випростатися, а з підборіддя крапало на кучу гори червоне та густе. Під час одного з падінь зачерпнув руками снігу, занурюючи у нього заніміле обличчя. Холоду не відчув, Лише дотик. Тім думки швидко оживали. Не можна бігти до лісу. Неторканий білий покрив залишав сліди. Ті, хто прийшов за ним, розберуться між собою рано чи пізно і тоді заженуть му пораненого звіра. Куди завгодно, тільки не у хащі. Загорожа ще проглядалася крізь голі дерева, і Богдан повернув ліворуч. Де загубити слід? На трасі або якісь стежині? На трасі побачить, у лісі доженуть. Немає виходу. Машини їхали по дорозі, та при наближенні до лісової пісні починали скидати швидкість і гальмувати. Руху на трасі не бракувало, тому на момент, коли Богдан виходив з лісу, уже утворилася черга. Люди виходили, бойска дивилися вперед та розпитували тих, хто доїхав до місця пригоди першими. Зачепивши снігу в останнє, Богдан натяг каптура на саме обличчя і прослизнув поміж машинами на протилежний бік дороги. Стояти тут не можна за будь-яких умов, тому, зіщулившись, він рушив узбіччям здовж машин у напрямку корчми, де досі лунали постріли. Білий бус перегородив трасу, що й зупинило рух. Той, хто встиг зрозуміти, що до чого, розвертався назад. Машини заважали одна одній, буксували і марно намагалися розминутись. Увага людей була прикута до епіцентру сутички, і Богдан, швидко проминувши корчму, по протилежному узбіччі побачив колію від гусеничного трактора здовж лісу у низину. Ноги самі понесли подалі звідси, і за яких п'ять хвилин він уже не бачив траси. Та далі колія звертала в поле, де віднілися сільські хати. Самотню постать у снігах обов'язково помітять з дороги, не можна. І він зійшов на бік знову, заглиблюючись у хащі. Сліди з'явилися наново, та надія, що навряд чи комусь паде на думку шукати його по той бік дороги, гнала вперед. Богдан йшов за останніх сил і відчував, що на якийсь із наступних кроків їх забракне. А попереду простягалася лише неторкана снігова тиша, в якій змучена людина, Може лише замерзнути. Дихання забракло раптово. Переступивши в останнє, Він осів на сніг, Притулившись спиною до дерева. Сава втікав панічно та натхненно. Розуміння, що жодна сколь Не влучила у спину, А він поза зоною конфлікту додало сил. Думки предчасно сягнули надто далеко, відволікаючи від найближчого. Ці дебіли обов'язково здадуть. Хоч би що там відбувалося, якась із сторін залишиться переможцем і спитає, хто був четвертий. Усі спихнуть на нього, адже саме в його руці бачили зброю. Вуха Нашорошено чекали на нові постріли та вибухи. За ким воюватимуть, їм не до нього і навіть не до стрільця. Хоч би побили одне одного або принаймні Зизу з Максом. Поганяло четвертого, приведеного Зизою, з переляку взагалі забулося. Хоч би усіх трьох. І тоді лише від власних ніг залежатиме порятунок. Така подія – Обов'язково крутитиметься в новинах, тож невдовзі усе стане відомо. Потрібно лягти на дно і перечекати. А потім у Крим. Там точно не дістане. Ноги несли Саву далі від небезпеки, а думки почало завертати в інший бік. Його ризикована втеча стала, по суті, повторенням того, що хвилиною раніше зробив стрілець. Проклятий учило! Лише зараз Савченко усмідомив, що скакав через огрожу майже в тім самім місці. Тіло на снігу обов'язково привернуло б його увагу. Отже, Богдан Дмитрович також народився у сиротці. Людський слід, який довелося перетнути майже одразу, вочевидь належав йому. Тільки чому він тягся... У поперек. Від несподіваної здогадки Сава зупинився. Усе вірно. До лісу не дуже втечеш. По слідах і знайдуть. Он усе не торкне. Куди їх сховаєш? Отже, варибрус побіг до дороги. З опалу міг навіть ускочити до якоїсь машини. І тепер шукай вітра в полі. Принаймні на трасі це практично безнадійно, і тоді всі посунуть по сліду, що лишається за його спиною. Одразу стало млосно. Вдихнувши глибоко, Сава різко завернув наліво і наддав ходу. Хринь собачий, не на того напали. Страх і людь боролися в ньому, забираючи сили та відволікаючи від конструктивних думок. Слід стрільця трапився перед самою трасою, на якій ще панував безла. У корчмі затихло, тільки дим плавав над подвір'ям, та віддалік лунали голоси. Хтось віддавав команди, отже зараз почнуться пошуки. Ось де він вискочив на дорогу. А від нового поляду на відбитки у снігу радісно замолоїли в грудях. Велика грудка снігу була просякнута кров'ю. Ця сука таки отримала кулю. Нездатний стриматися, Сава зробив кілька кроків назад. Краплі падали регулярно, затоптуючись у сніг, і вже там замерзали. Текло добряче, а отже невдовзі поранений паде. А що, як його чекала машина? до якої варибрусові все-таки вдалося дістатися. Траса біля заїзду до корчми ще залишалася перекритою. Ну, вперед. Непомітно прослизнувши за автобусом, він помало рушив уздовж дороги подалі звідси. Та було пізно. Вже чувся знайомий звук. З проблизковими маячками наближалося кілька машин. Сава зійшов з дороги, і посунув просто до лісу на ходу, розтібаючи ширинку. Справивши нужду, він кинув погляд на дороги і заховався за дерево, а потім пішов у напрямку найбільшої гущавини. Дав би Бог, щоб не помітили. Можливо, у нього взагалі не стріляли, адже як ті, так і ті полювали виключно на варибруса. Тому Секодло посуне акурат по слідах скраплених кров'ю. Швидше. Сава на мене коли на очі трапилася лісова дорога, якою проїхав трактор. Ось і спосіб заплутати сліди. Логіка підказувала напрямок, протилежний від траси в бік села. Там буде видно. От би ця тракторна колія – перетнулася з іншою такою самою. Та вже за кілька кроків інстинкт самозбереження почав давати збії. Адже з'явився інший, хижий та непереборний, відколі знову ж таки у бік хащів відокремилися людські сліди. Такі ж самі, як і на тім боці. Пальці загребли снігу. Маленька темна крапочка танла, розмазуючись яскраво-червоним. Он воно як! Доля дарувала порятунок. Хоч би хто пішов по цій тракторній колії, побачивши скривавлені сліди, зверне направо, знайде стрільця, після чого не йтиме далі у пошуках ще когось. Отже, вперед! Та, зробивши кілька кроків, Савченко зупинився. Ланцюг людських слідів був нерівний, а за кілька метрів утворювалася безформна яма з червоною плямою по краю. Отже, падав, а снігом зупиняв кров. Справа йшла до фіналу, от тільки головний приз мав дістатися комусь іншому. На одній чаші Терезів постала помста, на іншій були власне життя і свобода. Що переважить? Втім, існувала ще одна обставина. Людина, яка залишила кривавий слід, була єдиною у світі, яка принизила його. Досі він це робив сам, отримуючи щораз неабияке задоволення. От тільки... Усі його перемоги не компенсували приниження, завданого вчителем, і не гоїли власної рани. Інстинкт самозбереження закликав тікати, але тоді з цим доведеться жити доскону. Навіть якщо ті, що знайдуть варибруса, вивернуть його на виверіт через задній прохід, його савине життя не покращиться. І це вже буде... Остаточно. Розігнувши спину, він прислухався, а потім швидко рушив слідами, що вели у хащі. Богдан сидів спиною до стовбора, підібгавши одну ногу і випроставши іншу. Тремтіння охопило все тіло, тож треба було негайно зводитись і йти далі. Обличчя поступово відпускало. Тільки на зміну онімінню приходив біль. З розбитого носа та губи більше не юшило. Голова паморочилася, а геть мокрий одяг на грудях зашкаруб червоною кіркою від чого колотило ще більше. Якщо не підвестися зараз, далі буде ще важче. Та бажання заплющити очі – огортало із такою силою, що відмовити собі у ньому бракувало волі. Щораз, коли падали повіки на якусь мить наставало полегшення, потім холод та біль брали своє, очі розплющувалися, і він марно намагався зробити останні зусилля. Вуха несподівано вловили чужі кроки. Здалося, ні, хтось наближався, сніг репів зовсім поруч. От і все. Пізно. Досидівся. Але навіть цій митті спроба підвестися ні до чого не призвела. Між деревами майнула знайома постать. Ось хто! Що ж, задля зустрічі саме з цією людиною він залишив безпечне місце і покинув жінку, яку, виявляється, покохав. Сава підійшов, сперся на потих, що тримав у руках, і з інтересом оглянув пораненого. Бліде за кров'ю обличчя. Светр на грудях просяк з густками. Приречений погляд. «Ну що учило? Приїхав?» Савина посмішка вийшла справжньою, не театральною. «А, серйозні справи!» «Приїхав», – промовив Богдан. «Ти ж цього хотів?» «Хотів», – згодився Савченко. «Хотів багато чого. Мріяв подивитись, як ти жертимеш по миї і плазуватимеш, доки мені не набридне. Вже...» Не вдасться, тут лише сніг. Втім, гріх нарікати на долю. Я задоволений. Чим, не зрозумів Богдан. Що з моїм сином? Чим хлопець винен? Ти не розумієш, що в бажанні поквитатися зі мною згубиш невинну дитину. Прийде час, він вижатиметься тобі щодня. Спати не зможеш. На стіни будеш дертися, подумай про це. Ось я, твій кривдник, навіть останнього душу губа мучить невинно пролита кров. Сава нахилився і присів навпочепки. Тепер посмішка зміїлася на самих кінчиках його губів, а те, що злетіло з них, викликало у Богданна, Відчуття падіння у прірву. А мені це не загрожує, бо я не викрадав твого хлопця. Розумієш, у євигадки не маю де він зараз. Я лише розвів тебе як останнього лоха. Те, що станеться з ним, не моїх рук справа, лише твої помилки. Це ж Маркуш забрав твого пацана, коневі зрозуміло. А моє завдання – тільки виманити тебе. Включи мозги учило, а тепер ніхріна в тебе не вийде. Коли я звідти накивав, мен там підмога прийшла. Понаїхало, мама, не горюй, скоро сюди привалять. А такі, як Маркуш, з підвалу вже нікого не випускають. Отож, бо усе складалося пазл до пазла, і картина вимальовувалась така страшна, що аж памороки забивало. Я тільки допоміг тебе виловити, тлумачив виродок, а усе, що станеться з твоєю дитиною, ти зробив власними руками та дурною головою, і не спатиметься учило тобі, а не мені. Там, на зоні, щовечора, коли чуже лайно ковтатимеш. Савченко замовк і прислухався. Щось тривожне промайнуло на обличчі, і він зробив рух, аби розігнутися і піти геть. Захрипівши, Богдан смикнувся і схопив нижній кінець ломаки, на яку спирався Сава. Від несподіванки той втратив рівновагу. Руки мертвою хваткою вчепилися у патик і тягли. Оговтавшись, Сава очманіло смикнув її до себе. Від удару ногою у розбите обличчя попливло в очах, та щось непереборне таки не дозволяло здатися. Думками заволоділа суцільна людь. Несподівано Сава випустив патик, і, лежачи на боці, Богдан встиг побачити ніж, що зблиснув у руках негідника. Не маючи часу звестися, він перекинувся на спину і виставив ноги вперед, готуючись до оборони. Вочевидь, Сава таки щось почув. Приємних сновидінь учило. Пригрозивши ножем, він зробив крок у напрямку хащів. Патик, який вдалося жбурнути, влучив по ногах Сави. Той зашпортався, впав, а, підводячись, розвертався до Богдана. Але Богдан вже стояв у стійці, також тримаючи ножа. Ситуація мала тільки один варіант вирішення. Це розуміли обоє. Сава знав кілька фокусів. Вістря перекрутилася кілька разів у його пальцях, а потім зробила коло за спиною, змінивши руку. Посмішка скривила обличчя ворога, що наближався, жонглюючи ножем. Виставивши свого, Богдан тримав рівновагу, розраховуючи відбити удар вільною рукою і спробувати дістати Саву. Патих, що був значно дієвішою зброєю, валявся тепер у снігу, і шлях до нього було відрізано. «Ха-га!» Вочевидь, Сава таки мав поняття щодо володіння ножем, тому що всупереч Богдановому очікуванню не намагався вразити одним ударом, натомість робив короткі часті випади, які могли лише ранити. Короткий ніж вишивав навколо, і Богданові залишалося тільки відступати. Двічі його штрикнуло в руку та раз у плече, коли ж Сава намірився в обличчя, Богдан відступив надто торіско і лише дивом втримався на ногах. Власним ножем довшим та потужнішим вдалося махнути лише двічі, та Сава ухилився і одразу черхнув по його рукаві так, що дістало до шкіри. «Ага!»